Andalusam Andaluzam Andalusam Andaluzam Prvo pitanje i najviše odma odgovarati. Prvo pitanje je glasilo da li je dozvoljeno sjediti u objektima gdje ima alkohola i da li je dozvoljeno voditi turiste arape u iste odnosno na drugom mjestu, drugo pitanje je slično tome, kakav je propis da se, se vodi turisti na mjesta gdje ima alkohola i, halam, i haram hrane u, u te restorane. U ovom kontekstu, čini se da ima, da je bilo još pitanja, ali dovoljno ovo. Znači, pitanje se vraća na to, da li je dozvoljeno prilikom prilikom Uh, vozanja turista ili uh, vršenje nekakve kupo kupoproda i tako dalje da, da se oni odvedu sa njima ode i nevezano za njih, znači uopšte sad govorimo o nama znači mi znamo da je taj problem često prisutni kod nas uh, da, da određena braća idu u, znači oni govorimo oni koji praktiku vjerojali Za oni koji se nadržaju vjeru i kojima, kojima u životne ne postoje halal haram, znači ne govorimo o njima. Govorimo za oni koji, koji nasuje da, da praktikuju vjeru. se desi da odu na određena mjesta, kafane ili restorane gdje se toči alkohol i da tu el traži uslugu svoju. Naravno, ovdje govorimo o onim slučajima kada, kada osoba kaže ja kada odim tamo, ja naravno ne, kupim alkohol, ne kupujem alkohol kupujem svinjetinu nego uzmem ono što je halal. Po tom pitanju, a i drugim koji će mi doći, ja ću nasljada da spominem ono što su rekli učenjaci, izdali određene fetve i odgovorili da ne bi bilo jel, da, da ja odgovaram iz svoga džepa ili na svoj način. Pa tako ovom pitanju, u ovom pitanju su govorili učenjaci, u pitanju su, znači konkretno pitanje, odvođenje turista gostiju na mjesta, u restorane, kahvane u kojima ima alkohola. Uh, o tome je upitan uh, šejih uh, Mohamed Mussalim Uthejmin. Upitan je o, na, o sličnom pitanju uh, gdje ga osoba koja je pitala kaže, kaže kakav je stav da ulazimo, da odlazimo kaže u uh, restorane, u ovog kaže u bar da odimo u bar jer su bili u zapadnu zemlji da odemo u bar, kaže, koji, u kojima se uh, nudi uh, i piće i hrana. P nudi se, kaže, uh, piče, a ima i hrana koji, koja, koja je zabranjena. Stin kaže da mi ulazimo tamo da jede, da jedemo hranu koja je halal nama. Znamo koja je halal hrana. Pa je njegov odgovor bio sljedeći. Kaže, ulazak do hulu haza al mat'am eladhi tudaru fihi ku'usul hamri wa haza la je džuz balko muharram kaže ulazak u restorane u kojima se u kojima se uh, pije alkohol kaže to nije dozvoljeno belo nego to muharram zabranjeno kaže li anal insan alladhi ya'ti ila makan yusafihi la jer kaže rito, jer to uh, jer, jer insan tada dolazi ulazi u mjestu gdje se griješi prema Allahu dželle inhu jute bo lehu mistlu I file. Nnjemu se piše gr poput ono ko je taj haram. Kaže argument zato sorijči vvišeog, vkad ne zele ali kon fil kitabi en ida je sem jatum, a ja tilahhijuk fer ubiha, v iz teh biha fela tako odu, mehum Kaže, uzvišeni, wa kad ne zela objavljeno vam je, to sam misli u drugom majetu, u knjizi, u Koranu, en ida samijatum ajatel, kada čujete, kaže da se sa Allah, uh, Allahom i majetima čini kufr, yukferu biha, da se negiraju, vaju stahzeu biha, da se ismijava sa njima, fela taqudu ma'hum, ne sjedite sa takvima, hata yahudu fi hadithin ghayri shadok nepromijeni svoj govor inekom eden mislom kaže vi jeste ako to ne uradate vi jeste poput njih kaže znači, hoče da kaže da se ovaj ajet odnosi na tu situaciju mufesiri su u Kur'anu za ovaj ajet rekli da na ovo potpada ne samo znači, mjesto gdje ljudi sjede i pričaju pričaju stvari kojima se negira ono što je došlo u Allahovoj knjizi ili se s ime nego se odnosi na mjesta gdje se rade harami, poput pijenja alkohola, poput činjenja novotarija. Učenjaci sa ovim ajitom dokazuju sjedinje, boravljenje sa novotarima, koji rade određenu novotariju, da sa njima sjediš, da boriš na nju mjestu, iako ti ne radiš tu novotarija. Jer uh, tim sjedinjem potvrđuješ onaj munker koji oni radi. Uh, u naslovu kaže se ih kaže ako si kaže u nuždi uh, odnosno u potrebi uh, ila te kada po, da imaš potrebu da jedeš treba hrana uh, min hadal mekan muhtamil ala khabait kaže ovo mjesto istog restorana koji sadrži ove harame u sebi kaže onda u tom slučaju festeri ta'amun wabtari an hadal mekan kaže kupi u tom slučaju hranu i udalji se od tog mjesta u okol i jedi hran koju su kupio Kaže: "U te, kontekstu teži taj tam an aher min mekanin, áخر, la yastamil ala hada al khabith fa inna zalika huwa kaže, ako ima drugih restorana u kojim nalaziš na drugom mjestu koji uh, koj, uh, u kojem se ne toči uh, ne pije alkohol, kaže: "Fa inna zalika huwa al wajib", znači da ideš na drugo mjesto, ne da tu čak kupuješ, uh, A znači, to bilo, to je bio njegov odgovor na ovo pitanje. Euh drugi učenjacu odgovorili poput stranice koja inače poznata po e, odgovara skupina učenjaka na, na pitanja Islam web e, Merka Svetavanarovsku. Euh u njoj je došlo takođe pitanje da li je dozvoljeno, da je dozvoljeno da se ide u restoran gdje se toči alkohol i ode i svinjetina. Kaže, odgovor je bio faalem minahu lajuzu julusu ala hadhihi al-maqahi allati yushab došlo prvenstveno kaže za, za ove kafane u kojima se toči alkohol, gdje se otič i uh, sjest sjed i neče se pije alkohol. Kaže nije dozvoljeno da se sjedi u takvim kahvanama ili kafanama u kojima se toči alkohol. Iako znači, ovdje u pitanju došlo, mi sjedimo za stolom i za našim stolom se ne točiniti i mi alkohol, nego piju možda neko do nas ili kaže čak niko ne pije našim našem pristostu ili alkohol. E, dokazujući se u ovoj fetri dokazano, dokazivano sa istim ajto koju smo malo prije spominjali kad ne zelo ali i da se mi ato i do kraja ajta i na, e, kaže e, e, šejih koji je govarao na pitanje, prenosi od Ibn Đerira Taberija Otsam u fesi da rekao kaže u fi hadhihi al-ayati dalalatu al-wadiha ala nahi an batil min kulli nav'in kaže on ajatu ja sam dokaz argument zabrane sjedenja sa onima koji rade određeni batil ono što je batil ono što je zabranjeno islamu šerijatu bilo koje vrste min kullin znači bilo koje vrste batila Znači, ne misli se samo na priču, na razgovor, nego i na ibadet koji je batil i na, i na mjesto gdje se radi nešto što je jasno došlo u Korane sunetu Deharam. Također dokazuju sa hadisom e, ovaj šej koji je odgovorio više šejhova, ne znam kako je odgovorilo na ovu fetvu, Ka, dokazuju ovu zabranu sa hadisom koji, bi, koji bilježi Tirmiziju u svom džamiju. Bejheki i hakim je bojala u svojim zbirkama adijskim ima Mahmed U njemu je došao da je Poslanik sallallahu wasallam, rekao: Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis u rivayatu usha fala yaq'ud ann ala meedatin yudaru 'alayha al khamr. Kažu da vjeruje u Allaha i sunni dan, neka ne, neka ne sjedi, u rivayatu neka nikako ne sjedi za stolom oko na, u kojoj se je, uh, u kojoj se toči pi alkohol. Ovaj hadis uh, Dobri instrukacijeni Tirmizi e, i Šuaj Barnaut, a vjerodosni Albani Hakim i Dehebi ima više rivajeta i zbog vnošta tih rivajeta se, iako ima u njim određenje slabosti, može digniti na stepen, bez ikakve sumnje, na stepen prihvatljivog hadisa, e, kaže mu f, e, komentator ovog hadisa Mubarak Furi, komtar su termizi u zbirku hadisa kaže wa in lam yashab ma'hum ka'annahu taqrirun lahum 'ala munkar kaže iako znači onaj ko viru u allah i da ne sjedi nikako sa njima kaže iako in lam yashab ne pije sa njima kaže ka'annahu taqrirun lahum 'ala munkar ja kaže jer to predstavlja kao da on prihvata i slaže se s onim munkarom koji oni čine. Euh takođe fetva od e, Muhameda Musaliham El Munajjida, poznatog e, šejha koji živi u saudijskoj Arabiji, a koji je poreklom sirijac i on je upitan u, u upitan e, slično pitanje, jeli dozvoljeno kaže nama da da ulazimo u restorane u kojima e, se kaže nudi, nudi alkohol? hrana u kojoj ima hrama, kaže, s tim da znate, kaže, da mi niti vidimo alkohol, niti vidimo ikog da ispred nas pije. Jer, kaže, mi, mi boravimo, kaže, u dijelu Palestini, u, u, u grad koze biti Lahm, kaže, i većina, kaže, restorana je tamo e, kršćanska i, kaže, ne, nema mogućnosti da nađemo restorane e, da izabirimo da tražimo restorane muslimana ili restoranu muslimana kaže budu zatvorene. I duže je malo pitanje. U glavnom odgovor je bio sljedeći. Nakon govora ovdje je oni nazvali kršćane mesihovi inima pa bi odgovor jel dio je li ispravno nazvat kršćane mesihovi Uh, glavno mano koje koji je vezan za ulazak u restorane kojima se toči alkohol kaže lae juzu lahum duhuru mataim allati tuqadamu fiha wajabat asya muharrama kalahmi alkhinziri wal khamri wadhalik li idati asbab kaže nije dozvoljeno da se ulazi u restorane kojima se nude uh, hrana u kojima harama poput uh, svinjskog mesa kaže ili alkohol ili se nudi alkohol kaže zbog sljedeće stvari nekoliko stvari Pa je nabrao je ja, tu, uh, tu najbitnije dvije stvari a to je, kaže, jer kaže ti restorani su zasnovani na munkeru jasnom kaže, a nije nužda da musliman mora ući nije prisim da mora ući na takvo mjesto gdje, gdje se griješi Allah u Čelešanuhu, gdje se nudi uh, ono što je jasno zabranjeno na čemu ići ma učenjaka Uh, i zbog toga kaže uh, zbog te, toga što muslimano ni nužda da uđe da bore takvim mjestima da uđe da bi, da bi, da bi jeo ili, uh, ili popio nešto što je halal zbog toga nije dozirano. Druga stvar kaže je osnova je kaže da musliman ne gira svojom rukom munker koji vidi ako ne može rukom od svojim jezika on ne je svojim jezikom da svojim srcem pa kaže ako ne može onaj Znači, ako mi ne možemo rukom da negiramo munker u, u restoranima u kojem se toči alkohol, ne, a, a, često ne možemo ni jezikom, jer može proizvesti negativne posljedice, kaže, ostaje, najmanja stvara to je da negiramo svojim srcem, a dokaz toga negiranja, kažemo, fara katome kanil da ostavimo mjesto gdje se čini grijeh prema Allahu Đelešanu i da ne idemo u ta mjesta i do ne sjedimo gdje se griješi e, Allahu dželle šanu pa on da spomenu ovaj ajet koji su spominali do sada svi kad nezalajekum fil kitabena ida semiatuma ayati sura nisa sura 38 i spomenu hadis poznat koji bilježi muslim u svom sahihu busid Sa al khudrija u kojem je došlo je men ra minkum munkerin fel gairi bi yedihi poznati hadis kod vidi od vas neki munker haram neka ga promijeni svojom rukom ukloni svoj rukom kako ne može rukom i do kraja hadisa Ove tri fetve mislim da su dovoljne po ovom pitanju, po ovom pitanju e, odlaska na ovakva mjesta. Doće na posti pitanje e, slično e, da li je dozvoljeno voziti na ta mjesta. Pa kad uđe to pitanje onda ćemo govoriti o njemu za vlahu pomoć.